eta gaurko pertsona indartsua inigo urkuliu deitzen da. Giza eskubidean nazioarteko egun untan, bere burua erakutsi du eta Twitteren nahinitz aipatu izan da untan. Rene Kasen, sariak emaiten zituzten egun, sari bidez, giza eskubidean alde lan egiten dutenak sari dituzte, Eta, adibidez, aurten Frankismoaren kontrako kere hilaren bultzatzaileak dute xaria. Baina, gaurkoek italdia, gelditu izan behar dute momentu batean. Minuta baten afera izan da. Momentu batean, meraz, mazte bat mikroan zela, Lasha Anderea. Hintzinean, uh, jarriazen uh, urkulu, lehen dakaria, lehen uh, legoan, altsatu delako. Agun deliberatoa, iruditan ikusten den bezala. Indartsu ere, gaitena aldugu, zonbait leho gibelago ziren bi pertsonei moral irakaspen baten egiterat. Joan baita, bi pertsona horiek, Euskal Presoak Euskal Egira ekartzearen aldeko ikur bat, erakutsi dutenean, Zuzenean, mintzatu zaie beraz urkulu, guztian aurrean eta orduan erretiratu egin dute bandera. Bere onduan jarriazen tasio erkizia ezkerra bertzaleko kide historikoa. Bere stiloa izan da zkenian hemen argi-garriena... Urkuluurena, kolpez, altsatu baita, lehendakaria dakaria, iduriz eta begiak bazituela buru gibelean, iduriz dena kontrolatzen zuela berak eta naiz eta ez den entzuten, ikusten den bideo hortan zer dioten batak besteari denborak erranen du, ea zer bertxio duten bakotsak besteari erran dakona, baina, Bazenolako irudibat, erakasle bat, aurbaten kontrak esatzen den, bezalako eszena bat, buraso bat aurgarik esatzen, zaiolarik, e, bere giharrak eta muskluak erakutsiritu berriz ere urkoliuk emengo. Egun, untan, dice eskobiden naziarteko egunean. Hitze tapu Ta izagutzen ote duzie Cesar Augusto Montaña-Leman, Cesar Strawberry, hau da bere izen goitia defkondos musika taleko burua, berriz aktualitatean da epaitu zuten, jadanik bimilata malauko ustailean txio batean, bere Twitter kondutik, terrorizmoa goratu zuelakoan eh, Jose de la Mata epaileak archibatu egintzuen hauzia eh, epaileak errantzuen bere txioa, bere mesoa umore beltzazela zuela eh, kantariak hemen terrorizmoa goratzen enan prokuradoreak dei egin zuen eta beraz epailak azpimagatu zen hemen adierazpen askatasunaren barnean kukatu behar zilera eta etzilela kondenatzerik, baina Espainiako hauzitegi nazionalak ez du ala uste, eta epaitzeko asmoa du beraz defkondoseko kantaria eta beraz hor behikusiko zerremanen duen dena den, noren da berak kantatzen zuen bezala, iloko ioko falta da dena. La La tiene Yoko no? La culpa de todo La tiene Yoko Ono La culpa de todo La tiene Yoko Ono Y el espíritu de Leno le sale propósforo Porque no doblan ahora Todas las campanas Porque Uri Galer Doblaba cucharas Porque al despertar Zasabas Otra chochona Y otro payasete eh, Perrito piloto Chupete de la suerte Situación apulada Discurrió rabia Paciencia hoy Y hambre mañana La culpa de todo La tiene yo Ono La culpa de todo La tiene yo Ono La culpa de todo La tiene Yoko Ono Y el espíritu del heno Que le sale por los poros La culpa de todo La tiene Yoko Ono La culpa de todo La tiene Yoko Ono La culpa de todo La tiene Yoko Ono Y el espíritu del Que le sale por los poros Y aquí seguimos todos Fumando y esperando Mirando en lecomisos Con los jubilados Porque ya nadie compra rubia americana Ni mecheros de colores Aprende de santos ya no es negocio Limpiar parabrisas Ni llorar viejas que salen de misa las piedra son y cuarto como yo no fallas el limpio ni, ni para cari bo viene el metro y están como siempre los, los guardiasjurados quitando de los puestos a los indios mors africanos que ven barato y pienso con mi última neurona porque no haga ahora ¡Panas! ¿Por qué Uri Geller tobaba cucharas? ¿Por qué despertarme tengo regallas? ¡Qué mal mundo el que lo paga! La culpa del jodó la tiene yo la culpa de tú la tiene yo la culpa de todo la tiene yo y el espíritu del que le sale por los palos, la culpa de todo la tiene yo la culpa de tú la tiene yo la culpa de todo la tiene yo y el espíritu de Zaleponos de no? de no? Dena joko onoren falta da, ala sekantatzen zuten defkondorzek eh, Getsa da hori geitia gai zu joko ono Gauza, initz bizi izan ditu, ale ere, biteltzen ondoan eta, maizan uh, bezala, beraz, defkondorzeko kantaria berriz hausitan bere txio baten gatik, nahizetaleen hausian zuritua uh, izan zen, etzen konderarik jasuo more beltza bezala, ikusia baitzen bere txioa, eta bo, ale ere, Espanya ez idiota de, kantatzen zuten defkondorztaldeak sekatzen dute, ere, bat hola da, ere, bizia, bo, eta Eta frantzian zer berri, diputatuek erabaki berri bat hartu dutela diputatuek erabaki dute janariaren empoilatzea, gastatzea, saiesteko oraindik hain zina, supermerkatuek debekoa ukanen dute janaria botatzea. Data pasadeleik eta usu data pasatu hain zin ere, janaria botatzen dute, kiloak egunero botatzen dituzte supermerkatutan. Supermerkatuak albezain perfektuak izan diten, uh, eta behorek dituen ondorioekin. Ikusten ez den ondorio hori, uh, be, hori dena kudeatzen baitute manera hortan janaria botatzen da, hori da, gaur egungo komertzioa eh, ekoizten da, ekoizten da albezain bat eh, eskaintza sortuz. Alta botatua den janaria, bo pentsa daiteke norbaiti baliagarri zaitenan liteikela ez, takit zer diozien, benen bo azkenian, egunero jaten dugu denek egunero janberdugu, batzuek xosik zute doxos guti dute ere janari hori ukaiteko, eta abe asken urtetan uh... E, egiten zena, azkenean supermerkatuek egiten zutena zakahuntzirat e, botatzen zuten janaria eta jendeak ez de zanar, sustut botatzeko den janari garbi hori, jabelez betetzen e, zuten edo e, sepoak e, maiten e, zituzten eta osoki kontrolatzen e, zuten janari hori, eta behorein fini da iduriz naiz eta be supermerkatuek e, gaitzesten duten e, lege berri hori Or, beraz supermerkatuak behartuak zalen dira hobeki kudeatzen hoien janari eztka hori galdegina zaie eta gehi garria edo botatzekoa denak ako artean jangargia baita oraindik beharko dituztela eskaini uh, behel karte batzuei eta behargetan dire nahi eskaintzeko gisan hau da berri ona ah, janen dugu eh, supermerkatuak alize dira konten ergaiten hor problema, gaizki itzulia dela, oiek empoilatzaren neuneko amaha bakarrik egiten dutela uh, eta gero etxeetan nendirenek ere ainet egiten dutela, beraz bakutsari da ere indahinio bat egitea kaso egin ez du balio zer nahi etengabe erostea bistanda. Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz Hitz eta putz Hello beautiful people alabedi radio station chori onaka ga tamurute and Giuseppe is here Yeah Ugeitamarr urte ospatu ditu bon, orain badu bultia bat, baina dokumental bat aterazen orta alabedi ikatiaren ugeitamarr urteak biltzen dituenak eta e, oren bateko dokumento hori sarean duzia. Alabedi ja ugeitamarr urte bete ditu eta bide luze hau, eta oztopo guztiak e, gainitu ikuste, beste ugeitamarr urte bintzatere izango ditu. Ezan ere, bueno, ba, ba, baina, zendea eskotorri da. Alabedi Iratia, milagatzuntal arogeita irurtean sortu zen uh, Arabat eta inguruetako eskualdean edatzen zuena eskualaz eta gaztelaniaz duena ubeki erran eta Iratiaren txeden agusia delarik beste komunikabidetan lekurik ez duten edukiei eta igorlei espazioa emaitea. Militare tapai! Egon xota monarka Xolpes, golpe Així ziren bengos A la vez Eta horren ospatzeko ere disko bat atera zuten, gomita desberdinekin, gomendatzen dautziete, berriz hartzen baitituzte euskal taldeak, beste talde batzuen kantuak eta, badira, perla politak, garik adibidez, mundo muerto berriz hartzen duelari, edo eta wiliz rimonek ere, pakean urtzi arte. Eta beste irratiba eta ipatunei nautzien, fred berrueti itza eman aintzin, Uh, lo egiteko arazoak baldima dituzie, irratibat, proposatzen hau ziet, interneten atxamanen duziena, irratiuntan, kondatzen dituzten historioak hain kakingariak diren, zentzugabeak, nun lo kartzea besterik ez den egiteko. Uh, girls, please your or prepare your playlist, time for sleep with Me, the podcast here to put you to sleep diwawancara And if you want to help out the podcast and you shop at Trader Joe's, let Trader Joes know they should be sponsoring podcasts. Bausia ulertzen Uri uh, you know, uh, da, lo egiteko gogoa emaiten du. Fear, sleep lies. with me, deitzen da the hau. Nerekin lo egin, historioak aspergarriak dira? Normala da, espresegina da. Bere hautsa, lokargarria da, normala da, espresegina da. Egiazko irratibat. Bezala, historia kondatzen itu bainan batekin Bere entzuleak loka jaraztea, Oroitu da datipitan beranaiak historiakonatzen zazkola lokartzeko gisan eta inaspergarriak ziren non lokartzen zen. Eta ara entzule fidelak baditu eta insomniakoak zirenak lokarteresak bilakatu dira bere joko hori esker berakere alako arazoak zituen lokartzeko eta orain beraz bere entzuleekin batera lokartzen da. Denbiz <tusurren> It's Eta orain aldiz Fred Biruet chegou restela lokartzeko côté noréa. Horida bai, gaue, aspaliko partez inglaterraldean ibiliko gara, Lizzera, se askiago irateko Black Lister taldearen berriaren batzeko. Eta, egin hau, talearen lehen diskoa atera eta iru uhteren buruan zauku. Gure beragiak estreneko lanaren gattik oraino gogi-gogiak ditugula, diskobegi ontako amak kantuek ere ezakute atxeden hainitzik emanen. Eben ere, soinut gesnak gogor hastintzen dituzte. Eritmika beti bezain sendoa agertzen da eta mihiga istoek kantariak kantatu baino gehiago oiukari dela eganen dute. Bertzale, Kantuetan, intentsitatea laketak etengabeak dira. Eta gitarra eta gitaren arteko jolasak zinez gibertigariak. Ahkor Noise Punk Laukotiaren eraginak desberdinak dira. Jesus Lizardi pentsatzen dugu nola ez. Egia da Blacklisters Licthers parekatua izan dela Chicagoko talde famatuarekin. Antzeko basu potoloa entzun daiteke hemen. Eta Billy Miser Wood kantariaren bosak David arekin egite handia dut arteka. Ereferentziak edosoren izanik dena den, gauza bat argi da. Adult Sekulako diskoa da, energia eta indarra handikoa eta koherentzia izi agikoa. Betiko noiz rock estiloan oinagitzen da, baina parodia hutxean Sekulan erori gabe. Kantuak halkarren gandik aski desberdinak izanik ere, taldeak erosotasun bera erakusten du izan dadin kantu zuzen, bortitzetan, ala kantu egituratuago eta landuagoetan. Aipatzeko ere, diskaren azala eta egina izan den Artwork lan edera. Dudari gabe, disko honean erosteko bertziargumentu hon bat. Jakimierda bertzale, paueko atan gede duroa dizkaitxeak duratzen dela disko honean banaketaz beren webgunean behar diren setasun guziak atximanen dituzue. zue. Nere aletik, bertzerik ezentzuleak, eldudan haste arte zaituztet, Blacklister talearen bigarren izko untatik bere esidizudan kantu honekin. Dream Bot! Listerz, deitzen da tale hau Fred Berroteka orkesturik mile eskerronoko, aste arte la aste erritzeta putzen iritzaren tarten beinat la horiri, itza eta gure gomita gaur Josu Martinez izanen da Filme egilea, sarri zazpiontan baiona komediatekan izanen da, beste bi gomitekin, filosofo bat eta kastari batekin, mintzatuko baitira, uh, prentsaren uh, ikuspegia, bortizkeriari begiran, hola lantzen den holako bat gaur gizasko biden, nazioarteko eguna delarik. Momentuz, bostak eta erdi euskalijatietan berriak zurekin Bernaret Argain. Hainianelo izune Ziburu Azkaine, senpere eta Xarana gutun gutxi egun. Azkaineko letren banatzeko lekuko piatun geienak greban ziren eta greba segituko da, salatzen dute turnaden agamoldatzea. Ondorioz, bi turnada ere gutiago izan direla antolaketa berria urtahileko litaike. Uztaitzeko heraitzea uzuan, ez adostasunak etxea eta opozizioaren artean, herrikoetxeak eskola onditzeko eremu bat erosiko du, franz domenek estimatua baino karioago, eskolak beharrak dituela dio herrikoetxeak, erritaren zat kaltegarria dela dio opozizioak, ondoko luren presioak goiti joana azidiko dituelakoan. Giza eskubideen nazio arteko eguna da, uren karietarata lehen lahea abokata goiz behin zen, pariseko atentaduen ondotik lahi egoera ezagia izan da eskubideen hertsitzea ekartzen duela erabaki urek ziona abokatak, adibidez elgarretatze batzu debekatuak, migratzaileen alde edo kopo goita batekoak aldiz kirolitzortu edo erosketen egiterat joiteak hurik baimen Duak. Eta egununtan etxeratel karteak ere mobilizatzeak antolatzen, baiunako egiko etxea itzinean hitzo orrdua seiakket erditan emana da lepokoekin kate bat egiteko Euskal presoen eskubiden alde. Siberua egielkargoko biltzagean bixede ekonomikoek estabada piztu dute, maulen egin naiden espartinaren erakustoki alde batetik eta etxe bajen naiden etxaldeak erakutsi dute opozizioa emendatzen ari dela etxaldearen erostea doidoietaik iraganda Bozkaldian. Aste hon Ostir alero, atxaleko bostetatik seietara, julean gijazekin. Zure egatiarekin komunikaizazu goizbehi eta itz eta putze mankizunetan.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 Kop ogoitabat klima, aldaketa eta gailura bururatuko da Ostira Leontan agiriko ageriko zer hartuko duten estatu parte hartzaileek, Ostira Leontako gomita, Iñaki Antiguedaz, Euskal Herriko Uniberstitateko ikertzailea hidrogeologia mailan. Galderak egin, goiz behiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, putz. Eta zerberri prentxan berri apuntu eusen, berrietan haipatzen genuen, zapika tearen ekitaldia gizaiskubiden nazoarteko egununtan, besuen eskubidean aldeko zapikateak egin dituzte, asidira eguerditan araba eta Nafarroako hiriburuetakoak eta sei iterditan egin endute lapordiko hiriburuan, bai honan, azpimagatu du alderdieren erantzunkizuna ere badela, dispertsua amaitzia alderdiak ere indarrak edo lanak egin behar dituztela, Alde hortan eta berazor hori uh, lotutako gai batzu preso gaizuen egoera salatu du EH Bilduk martuteneko espetxe haintzinean eta Gorka Fraile eta Lorentza Gimont lagri eri diren presuen zerrendan sartu ditu giaiki adik uh, eta berazor uh, gaiari lotutako um, gaiak edo artikuluak ere atxamaiten alditu zie berrian. Bestalde giza eskubidean eguna gaur eta urkuliuk preso eta iezlarien aldeko ikur bat genarazidu Ronekazen xarrietan. Berriak bideoa hemen emaiten du lehen gaietan Ronekazen xarriak emaiteko ikitaldean. Ikusletako bati preso eta iezlariak etxeratzearen aldeko banderola ken arrazidu, bere uh, kaderatik edekide beraz surkullu ekitaldi denboran, ekitaldia geldiaraziz, bandera baten ken arazteko, lortu duena, eta beraz hor uh, gai nagusi da denore untan berrian, argian ere gai nagusi, bainan jonekazen uh, uh, charia bera, frankizmoaren krimenen kontrako kereila daraman plataformak, eraman baitu beraz charia, uh, gaztezen egindako, ekitaldi Giza eskubideen arloko xaria beraz eskuratu dute Eta sortzi errefusiatu joan dira baigorritik orotarat beho eta behatzi errefusiatu ziren aseran, dintzirenak baigorriko BBF erat benen hori peraldeko itzak jakinarazten duenaz uh, sortzik deri beratu dute joaitea dirudien Europan dituzten askazien gana gizarte zerbitzuak edioten ez gainerako errefusiatu bako itxaren bide administratiboak zabaldu dituzte egoeren erregulatzeko, erregulatzeko, abenduaren leheneko bilkura batean erritarrek animazioak antolatu dituzte, errefusiatuen ondoko eguna begira. Durangoko azoka begi ere argian aipa baina baan hemen argiaren ikuspegitik Durangoko azokaren oso balurazio positiboa egiten baitu argiak urte berezia izan daurtengo argiarenzat lehen, aldiz postu hirokoitza jarri baitute azokan eta aztan direkia izanik Egitarrek parte hart dute eta eman hartzeko leku polita bihurtu dutela Erakusleio hau azpimagatu nahi izan dute eta bestalde kop hogeita Aipagai, estatu batuen garaipena Parisen gax isurpenak muristeko planak ez dira lotesleak izanen, Kopo geitabat gailurrean adostuko den nazioarteko itzarmena da erabat lotezlea izanen, ala erri alde aurkeztutako itzak aurkestutako COB emisioak muristeko planak ez ditu nazioarteko organismo bakar batek ere kontrolatuko, eraz bako txak nahi dina iten alkodu, kopo geitabat az beti segipen urbila hemen argian atxamanen duziena. Hey! Eta lehen errifusiatuen eh, eh, kasua ipatzen bai eh, baigorin, argian, sail berezibat eh, sortu dute, eta hor, azken artikulua, eta Europarat iristean zer. Errifusiatuen eh, gaia komunikabideetako lehen lehuetatik baztertu baldin bada ere, Europarat milaka lagunek iesegiten segitzen dute, Alemania, Italia eta Euskal Herriko errealitatei eh, eh, interesatu da beraz, erreportai eh, berezi untan argian. Eta kaseta puntu, eusen, lani vartamendu zentroko langileak aldarrikapenen bukaerarat aile dira. Ilabete aien nitz iraunditu zen mobilizazioak burutu ondutik. Itxasuko lani vartamendu zentroko langileak mobilizazioak gelditu dituzte. Geienak buruzagi berriak kanporatu ditu. Solei mendu handia beren eskubideak azkenean errespetaraziko dituzte lako. Kepa etxandiren argazkia eksi askako egutegiak apaindu dituzte, hemen ikusgai beraz gazeta puntu .eu eusen, eta bestalde media bazken, hauteskundeak haipagai, bigarren itzulia igandean, sorpresarik gabe, iru zerrenda direlarik, eta beraz uh, sozialistek. Bidee aski erresa dute lakoan aurrik arabera. Eta Zudeztekin bukatzeko prentsaitzuli hau, gripea eta bereziki egaztien gripea aipagai, zein dira zoen galderak Zudeztek baditu erantzunak, eta bestalde Benzema eta sextape istorio historio Zudezten. Hoi egin dituen gure prentsaitzuliko gaiak, iritzia orain zuri bainatla horri. Gaitzatian nahastia ikustez zeA anatzia iken duuen heda bidetan. Astehundaguntan, FN edo bontu nazionalak eta besortzaileen alhabak, alhabadeko emaitzak egin ditu. Normal, bena ez dabea. bea. Eskerreko heda edo heda biden esker sere ikustez nulako reklama eginnik izan zaien. Iparruskal herian emendatzen bada, ez es espantagerriko emaitzak bontu nazionalantaako. Bena uf, shantzatu gia, mendibeko herria hordugu dugu, guke gyuke bontu nazionala aipatzen ahal dugu, eta bersonian nik ene kronika geian geia dut ikdut. Ahatik egaltatzen dia, efena ebai, eta hanitxena bea, edabideaket die psikoza hoi emendazi ez da hoier haleike ene ustez dena lepoatzen ahal politikeke, Shekula esbezala Marseillez altsasi diazken aste hoietan, basakeier bu edo bu egiteko. Eta komprenitzen ahalbada aizago adinetako betidanik gut informatuik edo gaski informatuik den nurbaitek FN boska desan, nula huaiko gazte batek, internet, egunkai, telebista, irrati eta nik daki eta sumat edabide edieiten ahalden, nula beraz gaztehunek FN boskatzeko gugua ukeiten ahaldin. E uneko hoita hamarra gale. Eta nula hote esplikatu eskereko prezidenta peko errekan delaik eskuneeko alderdiak ez desan boskai kiabaz. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas, passe moi la salade, t'envoie la rhubarbe. Ah si, Ah bon, bon, bon, bon bainiko, bain, ben aveste gizaz eranik, aizuen emaztia bejoatzen balin badusie, aizia besala, sia junen saizie, et aizuen gana justokin. Neguhuntan hotz, edo hotz, bidirameko arraso atzamaiten ahal diram, ben alotsa handibat badawai franziako hei nian, la double pen, marine, marion marechal, eta hiugrena, filipipo. ñat lagori, mil esker, hemen zuri iritzia ekarriri ke Guregomita Josu Martínez izango da, Josu Martínezekin uh, mintzatuko gira gaurko mintzaldi batetaz, main inguru batetaz, obek erran, uh, bayonan itzordo emanabaita zazpiontan, bayonako mediatekan, aski uh, interesgarria maiten duen, main inguru batentzat, uh, prentsa edo ta intelektualek nola lantzen dute, nola aipatzen dute, bortizkeria, gizaiskubidan nazioarteko egun untan, hautatu dute Gaia. Mementuz tous videoclip berri bat sarean ikusten alduzienan aibaduzien gari eta maldanbera gauzkantuarekin. Ez hor atan. Soartu hitz sa gitaro Gari eta maldanbera taldea hemen gaur kantuarekin eta oian zuzenezko grabak hau ikusten aluzi xarean eta behar bidez badok puntu eusen bostak eta berreita zazpi itzeta putzen gomitaren tenorea. Itzeta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, ubskali ratietan. Mai inguru bat Baionako Mediatekan erran bezala, gaur giza eskubi nazioarteko egunakari antolatzen du, baren Unibertsitateko Institutuak gomitatzen ditu hiru pertsonarat, uh, xarri zazpitan, uh, Michel Teretzenko, bera, bera filosofoa da, berezik interesatzen da, autoritateari den menpoko tasun hori, uh, aztertzen duena, ekialde erta inan bere zitua, bere gizena berba ezagun egiten zauzie, 2000-ta lauean baitu egon baitzen iraken eh, lau hilabetez, eta eh, beste izan ezagun materia Josu Martinez ikerlari eta filme egilea gurekin duguna, Arratxalde honu. Arratxalde honu. Zuk ere beraz parte hartuko duzu, mintzaldi main inguru untan, eh, gaina gusia beraz, prentsa intelektualak eta bortizkeriaz mintzatzea, pertsona hoien errola azkenean pentsatzen dut bortizkeriaz mintzatzerakoan, nola egiten da, zuk filme egile gisa ere, bortizkeriaz mintzatzeko? Bueno, nik lehenik esan behar dut e <laughs> ba, oso horatua sentitzen aizena, barren institutuko jendeak niri pentsaturik intelektual bezala azteko nik ez dut ala nere burua eta bueno, nik bintzatuko naiz batez ere alderdi praktikoaz hau da, e, nola egiten dutan nik zinema e, e, egitean, ba, egoera egoera berezietaz edo, ba e, nola gait, traumatikoak diren egoerak personen zatzen nola, nola kamara aurrean tratatu eta nola tratatu hiekin Eta pixkan nire esperientziatik, eh, mintzatuko naiz, eh, nire filmetako zati batzuk jarriz, eta esplikatuz nola izan zen horiek grabatzeko prozesua jakinez beti be, dokumentalak, dokument, zinema dokumentalak dauken ezaugarri lehenetako bat dela papateko ba, ez da, edo... Ba, Jo e, realitatea errealitatea filmatzera joazenen azken haskotan azk azk estekizula kausanola aterako diren zuzu ain itzutan planifikazional estekite David Lynchek bezala estekitze e, ordutan hartuko ditut irudiak halako argia egonda din eta halako e, angulo batekin eta jaikin hori guztia badira gauza hinit aurretik pentsatzen dituzunak eta batez ere tratu humanuan jendearekin eta eta pixka hortaz arituko naiz eta nola ba, molde batez eh hartzeak e, ba, bueno, emaitza hobeak ematen arrituen ezta edo laguntzen alduen ba ba emaitza izan daitezen mhm uh, ala ere bada aurre ikuspen bat prestak eta lan bat lehenago pertsona hoien joan haintzin badelako bizipen bat ere pertsonak e, bizitako e, bortizkeriak ere azalerazteko ez baita lan egresa? Bai, bizten da, horre badago e, baiti, behintzat nire kasuan ikerketa prozesu luze bat eta horrekin batera gero personaren ezagutza egitea eta e, arekin e, nola bait, e, gausa batzuk hitzartzea eta konfidentza e, prozesu bat eh lortzea, ez? Eta neri gainera hori asko interesatzen zait eta nere egin ditu dokumentaretan eh saresak eh nolabait nereetzako persona bezala Gehiek gelditzen diren gauzak dila joturuki personak azkenean filma bat egiten duzu eta filma aurkezten duzu gero memenu bateez bukatzen dira aurkezpenak filma ez duzuk gehiago ikusten baina e, nik been kandut santza egin dituzten dokumentaletan e, lagun gelditu naizela gero askotan eta lagun e, ahi kasu batzutan e, Ba, elgarrizketatu dituztan persona horiekin ezta mm -hmm. nikuzte ut hori dela eh ba azkenean eh zuk galde diozulako pertsona horri e, berentzatu oso íntimoa den zerbait e, e, zuri eskaintzea ez eta orduan e, zuk trukean ere ba, behar diozu zerbait eman mm -hmm. eta niretzako hori ezta bukatzen e, kamara itzaltzen duzunean, maizik eta bon, personal horrekin behar du, zurekin kondatzen du, du, duela ez behar duenerako. Zinez mm -hmm. kontrukak eta badazkenean? Ba, nik uste dut, hola dela ezta eta eta baina bontzatzen dut, e, bada, oela horre ere, e, ez filmaketaren etika bat, ere e, texantea dena, e, personal horrekin behar du, zuk ez duzula traizionatuko, E, jakin behar du hori kamarapistu haitzin, kamarapistuta dagoela, eta da aliberean zun saiatu behar zara ez sekula itzeltzen. Baina norba dago, e, prozesu bat, ez ba, azkenean hori e, xeru dokumental gintzak nire ikuspeiko, e, e, ba ez tekit, fikzioak ez duen ikadebidez, ez ta, personekin tratatzen duzula, personekin e, ari zarela lanean, e... Eez direnak egiten ari paper bat edo jokatzen er rol bat, bezik eta um, egia asko aztarna bat baduak ez egia direnak eta bueno azkenean e, violentziari buruz eta hitz egiten duzuberailekin mainan e, neri behinzatetza eta beste interesatzen e, bizi izan duten e, no, aient, violentzia hori edo Espreski eh, violentzia bezala baizik eta horren horren gibelean gelditzen dena ez yeah. horren azpitik dena azkenean orduan eh, violentzia hitz egitea da modu bat eh, horren eh, azpian pasatzen den erreka errekatxo batetara iristeko ez mm. eta balortzen du zuen errekatxo horretara irstea esaten duzu. <laughs> Erreusitu dut. Eta... Erreusitu dut, bai, baina negiada badala olako herripeatzen pertsona horiek botatzen dute barnean duten hori e, eta inoizatera ez duten hori eta bada olako zagit e, begilizu nkerido voyeurism delako orat ere itzultzen alda, ez duzolako batzutan orako impresio bat? Bai, beti ari zira horrekin mugan eta e, beti E, horitze da bueno, norberak etzen ditu mugak e, fineziarekin tratatu dira gauzak eta eta e, bizten da kasu batzuutan e, ez dokumental guzsieek ezute e, e, ez mugen barnean gelditzen ez badira dira ba, gaizki sentira ezten gaitutenak mm -hmm. e, naizki e, kursle eta ikus lebezala gaizki sentienaztea gauzaba da, baina e, protagonista gaizki sentitzea are okarragoa da. Ez. kasu egetan, ba, izanen da segure eskizin nahi magileak nolabait traizionatu e, dituelako. Baina, e, nik uste dut, hitzartze e, bat e, egin behar dela personaiekin, eta hortik e, normalki egin e, Hori baino gehiago, azkenean e, gauzak zintzuki eta egite emaldi madira, ukatena helduela, alderantzizkoa ere hau da, e, persona horrentzako mm, senda, sendatze edo e, zaurien e, nolabait e, e, ba, osatze e, zera bat, e, ba hausobat batez eta nik hori ikusi dut e, dokumental batzuetan personalia batzuekin, nola e, filmen aurrean agertzea eta gero filma horien, e, e, filma horiek presentatzea eta erakustea ba, lagungarri egin zaien eta lagundu dituen, bestela barnean zituzten taluma horiek e, Eta esango gainditzen, baina e, behintzat, e, beste modu batetan, e, eramaten. Uh -huh. Beraz, uh, pentsatzen duzuzuk, baduzula, olako errol berezi bat, pertsonaiekiko eta jendartearekiko, ere? Erol berezi bat ez, ez dut pentsatzen, <laughs> baina bai pentsatzen dut, horrelako zerbaitetan sartzen zaren ladik, baduzula ardura bat, ardura bat, e, Ba, ez ekit ez, ez berezia e, egiten duguna bitxiki berezia delako, baizik eta ardura bat, ba, beste l bezala ardura, ardurarekin e, e, eta modu onestuan jokatu jokatu berden delako, ez dena dut ba ezin e, zara e, fribolitatearekin e, aritu horrelako gaiekin eta batez ere ezin dituzu egin horrelako gaiak egin ba, ez dakit e, e, fabrika batetan bizkotxak egingo bat ditu bezala e, niri ari ez ba, pentsa ezin egiten zait e, Olako gauza batetan, e, baldin maz daude, egun e, e, batetan, hiru elkarrizketa egitea. Elkarrizketa prestatzen duzu, astetan zehar, hilabetetan zehar, eta horri e, dedikatzen diozu behar duen denbora guztia, persoan dedikatzen duzu beharduen denbora guztia, eta persoanak hori zehen ditu behar du. Ezen ditu du, e, ba, zerbait berezia dela, ez, eta ez duzula e, berezata intimua den hori ba bizkotxa bat bezala edo merkantzia bat bezala erabiliko uh -huh. eta zinez zuri ere importa zaizula Bada hor kogoetatzeko eta ipatzekoa, eta begaur, beraz, zazpiontan, itzordua emanada baiunako mediatekan, barren Unibertsitateko institutuak proposatzen du itzordua, gizazko biden nazioarteko eguna kari, zu Josu Martínez, beraz horri zanen zira, eta zurekin batera, Michel Terrentzenko, filosofoa, eta George Malbruno gazetaria, mileska gurekin egunik. Eh? Bai, mileska. Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Goizberriko gomita zuzenean euskal irratietan. Kop ogoitabat klima aldaketa gailura bururatuko da Ostira Leontan, Parisen Parixen, ageriko zer engaiamendu hartuko duten estatu parte hartzaileek, Ostira Leontako gomita, Inaki Antiguedaz, Euskal Herriko Universitateko ikertzailea hidrogeologia maila. Galderak egin goizbehiren Facebook edo Twitteraren gitahtez. Hulertu duzu hitz eta butzen agurtzeko tenorea da, bai, tristez izte, baina ez zinke eta hasten ontako eta beste guzia, entzungai, haste buru, bihar gauean lehenik, ostira bezala, bainan, horren erdi bat berantago, eh? behatziak eterditan izanen da bihar, eta bai, erru baita lehenik, mihar partida zuzenean emaite maitugu, euskali ratietan, hondotik, beraz hitz eta putz. Bailan ezik eta larumaten atxaldeko lauetan duzie itzordua eta besten azazte lenean beraz behitz eta putzen loretsu bergunean gurek izanen da. Eta beste inbestegai, anartan ikagurtzen zaituztet, bihar arte goiz berrin, seiak euskal irratietan.